М'ясні консерви, мішечок із кавовими зернятами Цигарки, шоколад, пляшку французького коньяку І дві пляшки улюбленого батькового червоного вина Старий Суворо подивився на все добро Якщо все це від тамтого лайдака Адольфа То можеш назад пакувати, процідив крізь зуби Тату, як можете таке казати про водикого фірера? Скипів Дмитро, це ж байстрюк, обірвав його старий Тату, що тату? Блудний син знайшов собі цимборика, бастарда австрійського. Думаєш, тільця вгодованого тобі заріжу, бо син мій був пропав і знайшовся, а він з Адольфом по Європі гуляв. Тату, ви можете не шанувати пана Адольфа, але на харчі не грішіть. Це про забезпечення старшини українського війська. Старий усе ще похмуро дивився на сина але погляд його потеплів, коли роздивився відзнаки на уніформі. зуби на годзиках та українські урядові нагороди. Наший гетьманський хрест першого ступеня, нагорода, яку неважко побачити в старшини будь-якого роду військ, побував на фронті. Так само, як нерідкість – козацький хрест на грудях, шеренгових і під старшин, чи княжий хрест на мундирах генеральної старшини – але ще на Дмитрових грудях блищало диво рідкісне із рідкісних нагорода, яку мають раховані відчайдухи, яку дають за виконання виємково важких завдань. На Чорно-червоній стрічці висів знак особливої звитяги срібна восьмигранна медаль, ніч Залізняка. Багато людської крови пролив за цю шпильку? спитав старий пацифіст молодого мілітариста. Тато, – вже спокійно відповів Дмитро, наповнюючи келишки кон'яком. Людей не вбивав, ворогів знищував. А хто твої вороги, хлопче? Вороги України, тату. А німці, виходить, приятелі. Німці, тату, допомогли Україні позбутись большевиків. А нам тут румунів. І поляків у Галичині вже нема. А ціна, синку? Ціна тобі не сниться ночами? Наші страждання, тату, віками не снились нікому, ні полякам, ні москалям, ні цивілізованим англо-французам. Настав наш час. Україна буде імперією трьох морів. Яких ще морів двіечнику з географії? Чи майбутня Україна домінуватиме в Чорному морі, тату? Буде це її історичне право. А Білорусь попроситься під нашу руку, коли кацапи почнуть насідати? Очевидно, попроситься. А Балтія, засібна Литва, чи не захочуть бути в зоні державних інтересів України? З якого це диво? Біда змусить. А, тоді так, попросять. Доктор Теофіл нарешті вперше, відколи зустрівся з сином, посміхнувся. А якщо балтійці попросяться, то чи ми їм відмовимо? Та де там? А тепер, тату, рахуйте моря. Чорний раз, балтійський два, третього не дораховуюсь. Рахуймо далі, тату. Москалів розбито? Розбито. Але все одно якась Росія буде. Буде. Чому б і не бути? Але чи захоче бути у складі цієї Росії Кубань? Не може вона цього хотіти. Отож. А за нею і Дон і Ставропільщина, і на Тереків'є. А тепер скажіть, тату, кавказькі народи самостійності захочуть? То вони можуть хотіти. але чи їм Німота вкупі з твоїм кумиром Адольфом дасть? За німців інша бесіда. Як прийшли, так і підуть. Синку, Німота, поки не буде бита, не піде. То буде бита. Тату, наші генерали говорять, але ні, вам краще до цього... Часу не знати, втямив, але ти ж колінкуєш перед Адольфом. Це великий чоловік, тату, а де йому не бути імператором Аріани. досить йому Європи. В Європі він довго не погуляє. Англо-французи, як Тимитре, кажеш, розірують мирну угоду з ним і вдарять у спину, коли він ослабне. Перше він вдарить. Очевидно, ніхто не вірить в тамту мирну угоду. Але поки вона існує, нам треба думати про себе, про імперію трьох морів.